1.2.9. Dumnezeu vorbește lui Ov din furtună și nor. Sfântul Iov este pedos. Iov 1.8. Adică robul fiul lui Dumnezeu care poate îndura răzbunarea demurilor în ființa lui. El rabdă, suportă fără cârtire chinurile sale fiice și domnicești care sunt pentru sfințenia vieții lui și nu pentru acte de nedreptate. Prietenul lui caută o explicație morală pentru cataclismele personale suferite de el, dar Iov își apără starea de hara vieții sale. Capitolul al 38-lea din Cartea Sfântului Iov comută dilema suferinței lui Iov în plan divin, pentru că Dumnezeu însuși e cel care intră în cadru și de rezolvarea ei. Dumnezeu răspunde lui Iov, Iov 31 enunță faptul că Dumnezeu îi răspunde din le la pos che, nefon Furtună, vigilie și nor conform elixix. Ambele elemente sunt realități extatice văzut sunt Duhul Dumnezeu a auzit în extaz de Iov iar locurile de la 38 2 39 și 30 40 2 41 E 239 și e 40, 42, 41, 34, 42, 7, 8, deci 38, 239, 30, 42, 41, 34, 42, 7, Nu sunt expozeuri literare cu caracter dogmatic-moral, ci detalieri revelaționale sunt ceea ce a auzit Iov de la Domnul în descoperire dumnezeiască. Suferința sa apare ca voință, sfat, economia lui Dumnezeu în 38.2. Domnul îi vorbește pe măreția sa, lucrurile sale în lume, ca să-l facă pe obi să vadă de deasupra suferința sa în, raport cu logica, sa în raport cu logica lui Dumnezeu, care îngăduie celor puterni domnicește să-și cunoască și mai adânc persoana lor prin suferință, prin cercare cruntă, epuizantă. Domnul își întreabă interlocutorul pe măsură ce descrie diferite fenomene și caracteristici ale creației, dar nu vorbește deschis despre suferința lui. Faptul că Iov nu poate înțelege măreția lucrurilor divine trebuie să-l ducă la conștiința că suferința lui, chiar dacă pare fără rost, are și ea un rost ca toate cele create sau îngăduite de Dumnezeu. Iov se recunoaște în interiorul sfatului Dumnezeu și îl acceptă, pocăindu-se, că nu a gândit Dumnezeu despre suferință ce omenește, Iov 42 cu 3. ale lui Dumnezeu, concluzionează Iov, sunt megala chetafmasta, prea mari și minunate pentru om, iar suferința este creatoare de adâncime interioară. În opinia noastră, însă, capitolul 42 nu este atât o dezlegare a tainei suferinței lui Iov sau a celor Sfinți, ci o subliniere categorică a vieții post a lui Iov. Iov de dinainte de vedere Dumnezeu cerea să vorbească cu Dumnezeu să vadă unde se află acesta, Iov 23:3 cu 6. Sfârșitul de la cu 23:3 conform Elixixix pe care dorea Iov însemna trecerea lui la Domnul ca să-l poată vedea. Moartea este condiția vederii lui Dumnezeu și în 19, 26 27 anasise to derma mu, To anan, anatlon tafta parab garchiriu tafta mi sine listi a ego e mafto sine au aftalmos mu epraken che alos alos panta de mi sine te, teleste en colpo trupul meu care a suferit acestea va învia a va învia că conștiința Sfântului Iov că există o înviere a morților, căci pentru aceasta mă voi umple înaintea Domnului, căci eu însumi îl voi cunoaște, eu însum îl voi cunoaște pe acest Dumnezeu. Ochii mei o oftalmos, oftalmos mu îl vor vedea și nu ai altuia și toate ale mele se vor umple înăuntrul meu, înăuntru sânului meu. Dar în 42 cu 5 Iov mărturisește acoin me otos icouon su to proteron proteron nini de o oftalmos mu, e orachense. Mai înainte auzisem despre tine, icuon su, auzisem despre tine din mărturia tradiției, din cuvintele altora. Dar acum, dar acum, de nini, dar acum, oftalmos mu, e orachense, dar acum ochiul meu, oftalmos mu, de unde vine oftalmologie. Discuția despre ochi, dar acum eu te-am văzut, te-am văzut în vedere extatică. Iov 42 cu 6 vorbește despre urmările interioare ale vederii lui Dumnezeu în ființa lui Iov, care gândește de acum în alți parametri de intensitate în relația sa cu Dumnezeu. Vederea lui Dumnezeu nu este o realitate menită exclusiv vieții de după moarte, ci e posibilă și în condiția noastră istorică. Acest lucru înțelege foarte bine Iov, iar problema. Suferinței sale trece pe un plan secund, pentru că suferința aceasta s-a dovedit iluminatoare, plină de consecințe mântuitoare pentru el. Cartea Iov nu e lipsită însă de atestarea experienței statice până la capitolul static, prin excelență, adică capitolul 38. Acest capitol 38 nu aduce o noutate absolută în viața lui Iov, pentru că vedenile sunt recunoscute și de 28, și de 33, 15, cu 16 caralități care sunt de fulgerători de repede pe neașteptate. Și Dumnezeu intră deodată fără avertizmente în discuția celor cinci, conform 38 cu 1. Elihu vorbește despre vederea feței lui Dumnezeu în 34 cu 29, despre faptul că el își ascunde fața și nimeni nu i-o poate vedea fața lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, vederea lui Dumnezeu e dorința lui, a lui Dumnezeu, pentru noi și nu a noastră. Dumnezeu mântuiește pe om și el este în lumina sa acolo unde intră și omul. Acest lucru vedem în Iov 33 cu 30 unde găsim al ierisato tin psihin mu ectanatu inaizoimu foti eni afton majuscul afton căci el va mântui sufletul meu din psihin mu ectanatu din moarte am mântuit sufletul meu, pentru că viața mea, Izoimul, îl va lăuda pe el în lumină, în fotii. Astfel, soterologia ioviană, după cum am constatat, recunoaște atât realitatea feței lui Dumnezeu, cât și pe aceea luminii divine. Lumina lui Dumnezeu în care merg Sfinții cei mântuiți este slava, a toțitorului de la 37 cu 22 sau lucrarea măreția sa greu de îndurat de către oameni de la 31 cu 23. Măreția lui Dumnezeu de care Iov vorbise întânguirea sa din 10 cu 16 este confirmată de vederea lui Dumnezeu din finalul cărții. Iov știa că Dumnezeu se revelează, se arată oameni. El dorea să-L vadă pe Dumnezeu și să scape de suferința de care era cuprins. El dorea să stea de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu împlinește această cerere a dragostei lui, dar când el vorbește, Dumnezeu când vorbește oamenilor, nimeni nu-i poate răspunde. Finalul cărții, după cum știm, ne relatează despre repunerea lui în zlava Sfântului Ov, în slava pe care o avusese mai înainte, era fericit acum, pentru că a văzut cu ochii inimii lui, cu ochii inimii lui, pe Domnul și a înțeles că aceasta vederea lui Dumnezeu e singura dorință reală acută, adevărată a omului. Isaia 1.2.10 Isaia și cel ce stă pe tronul cel înalt, bineînțeles, este vorba despre despre vedenia de la capitolul 6. Capitolul al șaselea de la Sfânt Prologuei Isaia este o paradigmă explicită a extazului, o detaliere punctuală a ceea ce s-a văzut în extaz, adică o descriere mult mai apropiată de relatările extatice din viețile sfinții, adică de povestire în extensă a ce se petrece în extaz și de aceea și de ceea ce credinciosul postmodel caută în foamea lui după experiențe speciale, exotice. Aici Isaia descrie vedenia pe care a avut-o în anul morții regelui Ozia, Isaia 6,1 Trecerea de la planul istoriei la cel al confesiunii extatice se face în mod abrupt. versetul 1 încopțiază istoria și revelația în aceeași frază. Însă de la idon încolo nu mai vorbim de istorie, ci de conținutul vedenii lui Isaia. Concreteză extatică, transpare din aceea că sunt descrise la cerești ce nu pot fi fizic, ci doar extatic. Domnul e văzut șezând. În să avem următoarea descriere la 6 1 idon Tonkirion kirion catimenon epitronu ipsilu che e, epirmenu che pliris o icos tis doxis aftu, aftu cum ajungi cule iarăși vorba lui Dumnezeu am văzut pe Domnul șezând idon am văzut ton kirion catimenon de unde catisme catismele noastre la psaltire care se, se fac șezând cei care le ascultă le ascultă șezând am văzut pe Domnul șezând pe tron înalt epitron înalt și măreț che epilmenu și casa oicos și casa îi era plină pliris tis doxis aftu de slava Lui, de slava Lui Dumnezeu. Este ceea ce a văzut Dumnezeu și cu Isaia în extaz. Scaunul, acel tronos al Domnului, a și în psalmul 9 cu 7, ca scaun de judecat al Domnului. Lucru repetat și în psalmul 46 cu 9 și 88 cu 15. Am remarcat în discuția despre psalmi că locuința Lui Dumnezeu este în cer, că acolo e locașul casa templul Său. Isaia 6 cu 1 confirmă acest lucru, faptul că Dumnezeu este în cer și că El împărățește peste tot ce există în cer și că El umple cerul cu slava sa. Slava Lui umple, compleșește tot ce există în casa sa. Srafimii care stau în jurul Lui sunt și copleșiți de aceasta. șase cu doi Isaia. Deschirea lor din acest verset a rămas normativă pentru găciunea din molit felnic, care descriu înfățișarea heruvimilor. Heruvimii sunt în jurul Lui. Și aici, în ediția Beoreu 1988, avem o notă de subsol, la pagina 43. Ediția Beoreu 1988, ediția sinodală a ortodoxă Ortodoxe Română 1988, vorbește de opostarea eruvimilor înaintea Domnului. Ediția Beoreu 2001 este fidelă variantei prezentate de Elixixx, Elixixx folosind împrejurul său. Însă vulgata folosește o exprimare bogată din punct de vedere a experienței domnicești, Serafim Staban Super Ilud. Noi tracem acest text prin Serafimii stăteau în înălțimea acestuia, în înălțimea slavălui Dumnezeu. Mult mai aproape de el, Serafimii, confort vul avulgate, numai că erau văzuți în zavasa, erau văzuți de Sfântul săia în susul slavei sale, undeva mai sus decât alte făpturi cerești, adică într-o intimitate mai mare cu Dumnezeu. Varianta Latina nu numai că insinuează arhile celești și chiar le statutează. Atât timp cât de Scriptura apar mai multe numiri ale unor puteri cerește, normal că acestea să aibă un grad de intimitate mai mare sau mai mic cu Dumnezeu. Și o gradului de experiere a Zavesare, vedenia lui Saia, consemnează faptul că ierarhiile celești nu sunt reprezentări ale unei imageri unei celeste împrumutată din alte religii, ci e o realitate cerească observabilă extatic, adică vă în mod extatic. Și nota din pagina 43 s-a prelungit și în pagina 44. Însă ne întoarcem la textul de deasupra, suntem la pagina 44. Localizarea heruvimilor nu îi aparține lui Isaia, ci este un da creatural, pe care aceasta, pe care acesta el, Isaia îl vede în extazul său. Serafimii sunt în jurul său al lui Dumnezeu, dar ei nu sunt statici în fips cumva în decorul zlavei divine. Deși așezarea lor interioară este de-adâncă sfială în fața lui Dumnezeu, heruvimii zboară, se mișcă. 6 cu doi. Ei și acoperă fețele și picioare cu aripile lor într-un gest de cea mai mare vlavie și delicatețe și cu tremurare în fața lui Dumnezeu, dar în același timp zboară și sunt dialogic. dialogici. 6 cu 2 cu trei. Condiția lor de ființe care îl înconjoară pe Dumnezeu nu intră în dezacord cu puterea lor naturală de a fi ființe dialogice, care comunică între ele prin cântarea pe care eu aduc lui Dumnezeu. Dinamismul nu contravine comunii dialogice în categoria heruvimilor. Heruvimii sunt totdeauna a mișcare, strigând unul spre altul. Agios, Agios, Agios, Chirios, savaut, Pliris, Pasa, Igitis, Doxis, Aftu, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, atoțiitorul, plin este tot pământul de slava Lui, Mezeu Savaot. <coughs> Mezeu știrilor. dacă 6 cu 1 preciza faptul că slava Lui Dumnezeu este cea care umple cerul, versetul al 13 extinde relația slavei cu creația sa, spunând că și pământul e plin de prezența Slavei Dumnezești. Putele cerești cu alte cuvinte nu sunt privilegiate în mod absolut. Deși ele sunt în jurul lui Dumnezeu în comparație cu omul sau cosmosul în integralitatea lui, totuși omul și cosmosul prinde slavă lui Dumnezeu de prezența sa energetică. Dumnezeu este în creația sa prin harul său și susține existența creației sale angelice și terestre, dar 6 cu 3 indică prin pasa ighii întregul pământ, cosmosul creația terestră și pe om în același timp, fără ca să vadă disocia dispara cele două realități creaturale, însă nici nu le asimilează reciproc. Omul este dintre cele de jos, e terestru, este în Cosmos, dar el gândește existența lui, se gândește pe sine, se întreabă despre sine, nu se identifică cu Cosmosul, dar nici nu este în dispută cu Cosmos atat timp cât conștientizează că pentru viața sa istorică, Cosmosul este condiția în care el există, își duce existența. Inserția lui în istorie și în cosmos nu îl face pe om să vadă o separație între cer, între casa lui Dumnezeu și pământ, atâta timp cât simte slava lui Dumnezeu. Isaia vede cerul plin de slavă, dar și pământul. Vederea a tot prezenței slave divine este cea mai mare experiență existenței lui Dumnezeu, acestui Dumnezeu viu și nu mort. Atunci Isaia a avut certitudinea absolută certitudine absolută a realității lui Dumnezeu pentru că a văzut ce iradiază din el, din Dumnezeul lui. Versetul 6 cu 4 nu este din descrierea casei lui Dumnezeu. Isaia vede cum sălta pragul acelei uși a casei lui Dumnezeu din cauza glasului heruvimilor și cum întreaga casă s-a umplut de fum. Cu tremurul pe care îl provoacă văzovia, hiruvimului, cât și fumul care a umplut casa lui Dumnezeu, nu sunt decât forme ale luminii divine, ceea ce a văzut Sfântul Isaia în, în extaz, aspecte ale luminii văzute în extaz de Isaia și nu reprezentări fantasmagorice ale minții sale, sunt chipuiri, bolnave ale minții Sfântului Isaia, ci sunt forme ale luminii, aspecte ale luminii, ceea ce Dumnezeu i-a dat să vadă în extaz din Împărăția Lui Dumnezeu sunt Isaia. Întregul peisaj extatic nu este ales de Isaia, nu alege Sfântul Isaia în ecstas ce să vadă, ci de Dumnezeu. Isaia vede ceea ce Dumnezeu îi dăruie să vadă, ce îl lasă să vadă din punct de vedere extatic. Isaia este spectatorul plin de har al Împărăției Dumnezeu, al Împărăției sau al casei sale, în care Domnul stă pe tronul slavăi sale înconjurat de heruvim. Vederea lui Dumnezeu și a zavei sale declanșează în Isaia în extaz, o înțelegere adâncă a păcătoșeniei sale. Vederea lui și a ieruvimilor cu tremură îl, răsco, îl, îl, îl, îl, îl, îl, îl, îl răscolesc definitiv înțelegând instantaneu că el este un om bolnav învins de păcat. 6 5. Asta este concluzia post-extatică a Sfântului Isaia. După ce a ieșit din extaz, s-a dat seama cât de păcătos este el în comparație cu uh, Sfințenia lui Dumnezeu, cu ce cere Dumnezeu de la noi, cu ce Sfințenie cere Dumnezeu de la noi. Isaia se declară un om cu acatarata, uh, acatarta, pardon, acatarta hili, acatarta hili, buze necurate, cum? avem noi după ce ne împărtășim, că e luată de aici, că aceea se curățește buzele noastre, buzele noastre, însemnând întreaga noastră ființă, că nu se curățește și numai buzele, că ne împărtășim cu Hristos. Ci este expresia fața buzele fiind în fața noastră expresia întregii noastre persoane. Isaia se declară un om cu a catar tahilii, cu buze necurate, e păcătos, care trăiește în într-o societate care suferă de aceeași boală, boala păcatului. Însă cu tremurarea lui nu vine din aceea că este necurat sau că trăiește într-o societate în locul unui popor care are și el buze necurat. Cu tremurarea sa se naște din bucuria că a văzut cu ochii lui pe Dumnezeu în ciuda acestor inadvertențe morale. Mirele lui Dumnezeu făcută cu el îl umple de uimire și de dragoste în același timp. E perplexat de iubirea lui Dumnezeu, care nu se uite la necurăția ființei lui, ci la faptul de a-l bucura pe Isaia cu realitatea prezenței sale. Isaia, 6 cu 6, rezolvă și problema buzelor necurate. Domnul trimite un serafim ca să-l vindece pe Isaia. Acesta aduce de pe altarul ceresc un cărbune, un antraca cu care îi șterge păcatele și drege vieții sale 6 cu 7. Și acesta e versetul care apare după împărtășirea preoților în altar la Sfânta Liturghie. Împărtășirea de realitatea a lui Dumnezeu are consecințe imediate. La întrebarea Domnului ia răspunde imediat 6 cu 8. El vrea să fie trimisul lui Dumnezeu pentru poporul Israel. Dacă se simte cu buze curate, adică un om nou, Isaia are curaj să vorbească unui popor cu buze și ființe vechi. Isaia 6, 9 cu 13 reprezintă mesajul Domnului către popor ostit tot extatic. Extazul lui Isaia, în concluzie, nu se pare pe îngeri de oameni, și nici nu ne dogmatizează o lipsă a prezenței lui Dumnezeu în cer sau pe pământ. Prezența energetică a lui Dumnezeu îl transformă pe om, îl face să aibă curajul și zero mărturisirii pline de iubire a lui Dumnezeu. Omul care a lava lui Dumnezeu nu mai poate fi ideologizat în vreun fel atât timp cât el are racordarea la sursă, adică la realitatea energetică a lui Dumnezeu. Și niciun văzător al lui Dumnezeu nu mai poate fi mințit cu faptul că nu există Dumnezeu, Dumnezeu ar fi într un fel, pentru că el, văzătorul de Dumnezeu, omul domnicesc omul Sfânt, s-a împărtășit de vederea slave lui Dumnezeu. Și aici o notă extinsă, nota 36 de la 4.6 la pagina 46, cu care vom încheia podcastul de față. În această notă spuneam Isaia 6 cu a intrat în textul Ituși Ortodox, cum aminteam înainte. Deci, foarte bine folosindu-se ca stih, stih post-euharistic în Liturgia Sfântului Vasile, și a, Sfântul și a Sfântului Vasile, cu o 2000, anul 2000, ediția anul 2000, paginile 178 și 249. Însă trebuie să subliniem faptul că forma de viitor a lui a și a lui curății existentă în Neric ca și în traducerea citată a liturghierului, nu trebuie să fie înțeleasă în cheie ci în cheie actuală, dar dinamică adică nu ne vom curăți de păcate și vor șterge fără de legile noastre nu la viitor, ci de acum în mod continuu, asta este ideea încheia actuală, dar dinamică nouă încep să ni se fără de părădelegi și să ni se curățească în momentul împărtășirii, dar acest început al curățirii nu e hașurat de momentul euharistic, nu e numai în timpul când ne împărtășim noi, ni se curățește păcatele și nimeni nu se reduce la el, ci el continuă se derulează în toată acea zi și în toată viața noastră. Consecințele curățirii de păcate prin împărtășirea cu Hristos sunt continue și absolut vitale pentru noi. Aruncarea curățirii de păcate în veșnicie, gândirea că curățirea de păcate se produce în veșnicie, ne rupe de această înțelegere vie nealterată a unirii reale directe cu viața lui Hristos o aristie care curățirea se produce din momentul când ne împărtășim și să continuă, bineînțeles, în toată viața noastră. Simțirea interioară a Zlabilului Hristos prin împărtășire e cea care ne face să fim contemporani cu Dumnezeu și să simțim ca pe o ființă vie, iradiantă și nu ca pe o statuie înfricoșătoare într-un dom uriaș, copleșitor, adică într-o catedrală, într-o lume care ar fi singură și părăsit, așa cum în imaginația multor postmoderni, lumea nu are niciun, niciun stăpân, sau dacă are un stăpân, ea este o lume rece, stinghieră, cu mulți păcătoși pe ea și Dumnezeu stă deasupra ca să nu se murdărească de păcatele noastre. Însă, în teologia ortodoxă și în viața Bisericii Dumnezeu este prezent în istorie și în biserică, în întreaga creație, susține e, lumea, întreaga existență prins la Vasa și noi nu putem exista fără, fără, fără susținerea noastră decât de către Dumnezeu. A susține chestia asta înseamnă, a vorbit despre o lume, e, o lume moartă. Dacă Dumnezeu nu există la fundamentul lumii, lumea e, nu există deloc, n-ar exista deloc. Însă, bineînțeles, această perspectivă postmodernă este una e, cu totul mincinoasă în comparație cu adevărul și adevărul e acela că Dumnezeu umple cu slava sa și susține cu slava sa întreaga creație. Amin. Vă mulțumesc pentru toate și Dumnezeu să ne întărească pentru toate în fiecare zi a vieții noastre să continuăm, să aprofundăm continuu Sfânta Scriptură, viețile Sfinților, canoanele, dogmele noastre, pentru că aici, de aici vine toată luminarea vieții noastre ortodoxe.